Розділ 36. Дуже короткий і на перший погляд не такий уже важливий, але прочитати його треба. І як продовження попереднього, і як ключ до одного з наступних. Отже, ви вирішили виїхати сьогодні разом зі мною? спитав лікар, коли Гаррі Мейлі приєднався до нього і Олівера за сніданком. Схоже, у вас «Що не година, то нове рішення». «Нічого, незабаром ви зміните свою думку про мене», відказав Гаррі, невідомо чому червоніючи. «Сподіваюсь, на те будуть вагомі підстави», сказав містер Лозберн. «Хоч, щиро кажучи, мені щось не віриться. Ще вчора вранці ви раптом заявили, що залишитися тут, як належить зразковому синові, проводити матір до морського курорту. О півдні ви виявляєте намір зробити мені честь і супроводити мене аж до самого Лондона. А ввечері починаєте вкрай таємниче умовляти мене виїхати ще до того, як жінки прокинуться, внаслідок чого нашому юному Оліверові доводиться марнувати ранок за цим столом Замість того, щоб не по луках у пошуках всіляких ботанічних чудес. «Це ж так прикро, правда, Олівере?» «Ще більше прикро мені було б, сер, якби ви з містером Мелі поїхали, не попрощавшись зі мною», – відповів Олівер. «Добре сказано, хлопче», – мовив лікар. «Як повернися до черці, чекаю тебе в гості». «Але без жартів, Гаррі, чому раптом такий поспіх? Ви одержали якусь звістку від отих своїх можновладців?» «Від своїх можновладців?» – відповів Гаррі. «Тобто, коли я вас правильно зрозумів, передусім від свого шановного дядечка. Я не мав ніяких звісток, відколи приїхав сюди, і гадаю, цій порі року навряд чи може виникнути потреба в моїй присутності серед них». «Тоді, виходить, ви просто дивак», – зауважив лікар. «А втім, вибори не за горами. Ті можновладці, звісно, подбають, щоб після Різдва ви вже сиділи в парламенті. А раптові вагання і мінливість, якості, такі потрібні для майбутнього політичного діяча». «Так цим, очевидно, все і пояснюється. Добра підготовка нікому не завадить». Вона потрібна в боротьбі і за місце в парламенті, і за кубок, і за приз на перегонах. З вигляду Гаррі Мейлі видно було, що на язиці в нього крутиться фраза, яка б добряче шпигнула лікаря. Але він сказав лише час покаже. і перевів мову на інше. Незабаром до Ганку під'їхала поштова карета. Джайлз зайшов по речі і добряга лікар вибіг слідом за ним, доглянутий, щоб їх було повантажено як слід. «Олівере, я хочу сказати тобі дещо», – стиха мовив Гаррі Мейлі і поманив його до вікна. Олівер підійшов, дивуючись з вигляду містера Мейлі, сумного і водночас якогось збуджено піднесеного. «Ти вже навчився добре писати?» – спитав Гаррі, кладучи руку йому на плече. Та начебто, сер, відповів Олівер. Я їду, можливо, надовго, і хочу, щоб ти мені писав ну, скажімо, раз на два тижні кожного другого понеділка на головний поштамт у Лондоні. Обіцяєш? А вже ж, сере, з охотою. захоплено вигукнув Олівер. Я хочу знати, що, що поробляють моя мати і міс Мейлі пояснив Гаррі, а ще пиши мені про те, як ви гуляєте, про що розмовляєте і чи вона... Тобто я хотів сказати, чи вони здорові і щасливі. Зрозумів? Ну, звісно, зрозумів, сер, відповів Олівер. Тільки їм ти краще нічого не кажи, квапливо додав Гаррі, бо мати ще чого доброго надумає писати мені частіше а нащо їй завий клопіт, нехай це буде нашою з тобою таємницею. І дивися ж, пиши мені про все, про все, я покладаюся на тебе». Олівер, якого таке важливе і почесне доручення відразу піднесло у власних очах, урочисто пообіцяв зберігати таємницю і надсилати найдокладніші повідомлення. Прощаючись з хлопчиком, містер Мейлі пообіцяв завжди бути його другом і заступником. Лікар уже сидів у кареті, а Джайлз, якого вирішили залишити при жінках, притримував рукою відчинені дверця та екіпажа. Служниці теж вийшли в садок проводити гостей. Гаррі кинув швидкий погляд на грачасте вікно і вскочив до карети. «Поганяй!» – огукнув він. «Жени чвалом, що є духу! Сьогодні моя душа прагне стрімкого лету!» «Гей, ви!» – квапливо опустивши переднє віконце, крикнув лікар фурейторові. «Моя душа не прагне стрімкого лету! Чуєте?» Зацокотіли копита, задеренчали шипки, Карета з гуркотом від'їхала. І ще довго по тому, як шум той завмер у далині, видно було, як вона мчить з шляхом, здіймаючи хмару куряви, то зникаючи з очей за будинками та поворотами, то знову з'являючись у полі зору. Коли ж розтанула і сама хмарка куряви, слуги і Олівер повернулися до будиночка. Але одна з тих, що спостерігали від'їзд, Ще довго не зводила очей з того місця, де зникла карета. За білою фіранкою, яка сховала її від Гаррії, коли він глянув на віконце, сиділа Роза. Здається, він веселий і щасливий, мовила вона нарешті. А я боялася за нього, що ж, я помилилась, і, тим краще я дуже рада. Сльози течуть із радості і з горя, але ті сльози, що струменіли по розаних щоках, коли вона сиділа біля вікна, задумливо дивлячись на далекий обрій, свідчили, здавалося, не так про радість, як про горе.